Аж ось недалеко від міської брами, яку видно було в блакитній далині, я зустрів багато людей таких чудернацьких на вигляд і в такому дивовижному вбранні, що почав протирати собі очі, щоб переконатися, чи я не сплю, чи бува який безглуздий химерний сон не переніс мене до чужої казкової країни ті люди, яких я мав цілковите право вважати за мешканців міста, що з його брами вони виходили, носили довгі широченні штани, пошиті на японський лад із коштовної матерії, оксамиту, манчестеру, тонкого сукна, чи навіть і просто з барвистого полотна, густо оздоблені різноманітними галунами, стрічками, шнурками, Далі короткі дитячі каптанчики, що ледве прикривали живіт, здебільшого ясних кольорів, і лише дехто був у чорному. Скуйовджене і нечесане волосся спадало в них аж на плечі і на спину, а на головах вони мали невеличкі чудернацькі шапочки. У деяких шиї була відкрита, немов у турків або новогреків, Інші ж навпаки носили навколо шиї і на грудях шмат білого полотна, що нагадував комір, який тобі, мабуть, любий, Руфіне, доводилося бачити на портретах наших предків. І хоч ті люди загалом здавалися дуже молодими, та голоси їхні були грубі й хрипкі, кожен рух незграбний, а в декотрих під носом виднілася вузенька тінь, немовби там висіялись вусики. У багатьох із задніх кишень на каптанчиках стриміли довгі трубки, на яких телепалися великі шовкові китиці, а декотрі витягали ті трубки і, приладнавши до них знизу чудернацькі головки, то менші, то більші, а то навіть дуже великі, дмухали в них крізь тонесенький отвір зверху, таким чином добуваючи звідти штучні хмарки диму а ще дехто ніс у руках широкі блискучі мечі, неначе збирався виступити на ворога. У декого висіли через плече або за спиною маленькі бляшані чи шкурятяні футлярчики. Можеш собі уявити, любий Руфіне, як я, намагаючись пильним спостереженням кожного нового явища збагатити свої знання, зупинився і втупив очі в тих дивовижних людей а вони оточили мене з усіх боків і зарепетували на все горло «Філістер! Філістер!» і зареготали, як на віжень. Це роздратувало мене, бо ж, коханий Руфіне, хіба є щось образливіше, як зарахувати великого вченого до того народу, що кілька тисяч років тому був вбитий ослячою щелепою? Я... Опанував себе з властивою мені гідністю і голосно гукнув до чудернацького натовпу навколо себе, що, певне ж, я попав до цивілізованої держави, а тому звернувся до поліції й суду, щоб помститися за таку образу. Ото вже вони зчинили галас. Навіть ті, що досі не димили, повитягали з кишень димарські машини і почали пускати мені просто в обличчя справжні хмари густого диму, який, я ж тепер помітив, смердів просто таки нестерпно і глушив усі мої почуття. Далі вони прокричали наді мною своєрідне прокляття, таке мерзенне, що я тобі не можу його передати. Мене самого і досі поймає жах, як я його згадаю. Нарешті вони пішли, глузливо регочучи, і до моїх вух, наче долинуло слово «Канчук». Мій візник, що все течув і бачив, аж руками сплеснув і сказав, «Ах, любий пане, нема ради. Коли вже таке сталося, то ні не йдіть у це місто. Жодний собако, як то кажуть, Тепер і шматка хліба від вас не візьме, і над вами весь час висітиме загроза, що вас бити. Я не дав чесному простолюдцеві договорити, і звернув якомога швидше до найближчого села. І тут, у самотній комірчині єдиного сільського заїзду, я й пишу тобі, мій дорогий Руфіне, про все це. Наскільки буде можливо, я зберу відомості про чудний варварський народ, що проживає у цьому місті, про його звичаї, нору, про його мову, тощо. Я вже почув дещо надзвичайно дивне, і все тобі скоро якнайдокладніше опишу, і так далі, і так далі.